ויזיאל ופלת בני עז מוות וברכה ויהו האנתותי וישמעיה הגבעוני גיבור בשלישים ועל השלישים וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי אל עוזי וירימות ובעלייה ושמריהו ושפתיהו החריפי אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם הכרחים. ויואלה וזבדיה בני ירוחם מנהג גדור. ומנהג גדי נבדלו אל דוד למצד מדבר גיבורי החיל, אנשי צבא למלחמה, עורכי צנע ורומח ופני אריה פניהם וכצבאים על ההרים למהר. עזר הראש, עובדיה השני, אליאב השלישי, משמנה הרביעי, ירמיה החמישי, עטאי השישי, אליאל השביעי, יוחנן השמיני, אלזבד התשיעי, ירמיהו העשירי, מחבנה השתי עשר. אלה מבני גד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 ויצא דוד לפניהם, ויען ויאמר להם, אם לשלום באתם אליי לעוזרני, יהיה לי עליכם לבב ליחד, ואם לרמותני לצרי, בלא חמס בכפיי, ירא אלוהי אבותינו ויוכח. ורוח לבשה את עמסיי ראש השלישים, לך דוד ואימך ונישי, שלום שלום לך, ושלום לעוזריך, כי עזרך אלוהיך, ויקבלם דוד, ויתנם בראשי הגדוד. וממנשה נפלו על דוד, בבואו עם פלשתים, על שאול למלחמה ולא עזרום. כי בעצה שלחוהו סרני פלשתים לאמור, בראשנו יפול אל אדוניו שאול. בלכתו אל צקלג, נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד, ודיעאל ומיכאל ויוזבד, ואליהו וצילתאי ראשי האלפים אשר למנשה. והם מעזרו עם דוד על הגדוד, כי גיבורי חי אל כולם, ויהיו שרים בצבא. כי לעת יום ביום, יבואו על דוד לעוזרו,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 ומן הדני עורכי מלחמה, עשרים ושמונה אלף ושש מאות, ומאשר יוצאי צבא לערוך מלחמה, ארבעים אלף. ומעבר לירדן, מן הראובני והגדי, וחצי שבט מנשה, בכל כלי צבא מלחמה, מאה ועשרים אלף. כל אלה אנשי מלחמה, עודרי מערכה,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 ובפרדים ובבקר, מאכל קמח, דבלים וצימוקים, ויין ושמן, ובקר וצאן לרוב, כי שמחה בישראל.